Migrazioa segurtasuna edo eskuinmuntugaren agendako bestegei batzuen artean, denbora gutxiko bada ere, etxebizitza krisia bete betean sartu zen duela egun batzuk Frantziako presidentziarako hauteskundeen kanpainan. Izan ere ABpiak fundazioak etxebizitza zagiaraturiko txostenak, egoeraren gordintasuna eta aterabide posibleak jaji ditu nahi gainean. Bihen bitartean, Erik Spitz, Birinio Atlantikoetako Prefetak, Ibaroskalegian instituzioan eta alokatzaile sozialen ahteko etxibizitzaren batzorde estrategiko bat eratuko dela iragajidu. Otxairaren amabost eta augeita bosteko bilkuretan, besteak beste alokairuak karautzeko paradaz arituko mendira. Echegarai euskal gargoko lehen nakariak diadani kadirazidu arokairuak mungatzeko neogien alde egiten duela ipar euskaregiko igiezinen merkatuaren tentsioa apaltzeko. Elitzaiguke oharkabean iragan beharko, prefetak azaharoaren ogeian baionan zortzimira pertsona bildu etxe bizitza eskubidearen aldeko manifari egeferentzia egin izana batzordearen sogeraren berri ematerako orduan. Etxe garairen diagera ere jokaldi politiko tzat, joko dute batzuek. Nik behitz inda jagemanek posizio pozizio hartzea dela uste dut. Ez alda logpen bat, zentru eskuineko politikari batek azarroaren ogeiko manifaren aldarikapenetako bat bere egitea. Noski, neugiori ezagidadin burroka hantz egitu behko dugu. Eta ezagiko balitz ere ezkinduzke guziz ase Baina zein da egitak hainitzen bizitza balintzatzen duen etxibizitza kriseari atera bideak atxemaiteko formula. Bazken hilabeteetan egin bezala, mobilizatzea, mobilizatzea eta mobilizatzea. Euskal Elkargoan posizioak mugi daitezen. Instituzio horrek egipresioa senti dezen. Eta Ipar Euskal Eriko egitarren nahi eta beharretatik aldo ezain urbil diren politika publikoak defendi ditzen frances estatuaren parean. Etor daitekean aintzina pauso bako baroratuz, beti ozkabat gorago kokatu behar ditugu gure helburuak eskuikusesin batek arautuko ez duen etxibizitzaren merkatuaren joerak aldatzeko probosamena da adibidez, ehatxebaik egun aldarikatzen duen egoiliak estatusa. Bestalde, ahie janko dute egitarrek espekulazioaren aurkako lubaki behi bat. Eta behia ez dena da salatzeko adela aneta hemen dagoen etxibizitza sozialen eskasia. Bukatzeko, eliseorako horako lehiara nahiko nuke. Hexagonoaren periferiako lujalde txikia izan da ere, badira otezkunde kampainan txertatzea loktu behar dukongaiak. Etxe bizitza, Euskara eta Euskal presu politikoen hauzia ene apalean. palean. Teresforo Montzunexioen gisan, gara iauetan ere, erri gisa eman behar dugu pausoa.